Quindi non ne posso né essere soddisfatto, eh? perlomeno dal mio punto di vista dell'organizzazione per la fiera. Eh? Poi su altri punti non, ci, non lo so, però speriamo di fare tanti soldi. <ride> e speriamo tutti quanti di fare tanti soldi, vero? Ah eh, Magari. Cioè tanti no, il giusto per sopravvivere, tu che ne dici? Vabbè sì, sopravvivere sì, però secondo me ho anche i soldi per fare qualche sbronza in più, penso tu condivida a pieno. No, quello condivido a pienissimo, infatti stiamo attendendo che ci portino, diciamo così, qualche bottiglia, diciamo. E va bene, ehm. comunque un'altra doma un domanda eh, ti volevo fare, ma secondo eh, te eh, il cittadino, Cosenza, per esempio lui non è nemmeno di Cosenza, ok? è venuto qui perché c'era un'iniziativa e ha fatto dei disegni, ops che ho detto... non mi, è sentito, è mi, sentita, mi puoi... hai sentito perché no, mi hai sentito sì, parente eh... del sindaco Cito cioè sindaco, dell'ex sindaco ricordiamo. oddio ho fatto una figura di merda proprio colossale, va bene e eh, va bene, ci sta tutto allora Gora il cittadino Cosentino secondo te com'è? è una persona che quando gira per la fiera si ferma è solidale anche nella fiera o trovi che sia solidale solo qui in fiera immensa? Allora, penso che dare un giudizio sul cittadino Cosentino è già presumptivo da parte mia, però posso solo basarmi su, sull'impressione e poi si dice da noi, se uno, una, una persona si comporta in un teatro modo, dal momento non lo può giudicare, però se la conferma e la riconferma vuol dire che questa persona è così. E io posso... su questo, sulle esperienze mie posso basarmi su questo qua, per dire che il cittadino cosentino molto, è molto simpatico anche molto accogliente e poi eh, per parlare dopo in particolare delle gente qua ai caponori che organizzano come si dice, tutte queste scene, tutte queste serate, io che giro tanto attraverso l'Italia non ce ne sono qua ci sentiamo a casa nostra sembra una sembra una vacanza, sono un gite scolastico diciamo e ne siamo orgogliosi veramente, è una cosa che noi tradizionalmente dai nostri origini senegalesi il Senegal si chiama il paese dell'ospitalità, l'ospitalità un credo che, nella quale crediamo è una virtù dove noi siamo stati educati in questo modo ti posso dare tanti tanti tanti tanti esempi, per esempio fino a qualche tempo fa in Africa A cena ci lasciavo sempre un, un piatto per l'ospite perché non si sapeva mai all'avanzo chi, chi doveva arrivare per, uh, per mangiare. Quindi era una cosa fondamentale, quindi accogliere lo straniero perché lo straniero viene, magari lo viene per oggetto di lui, trasporta una cultura, una vita, da, magari da, insegna, da, da imparare molto di più da quello che c'è. E come dicevi, Senghor per fare la battuta. la battuta, visto che hanno fatto l'esposizione della sua foto, dicevo che il mondo è l'appuntamento del dare e di ricevere e quindi oggi voi ci siamo noi i vostri ospiti che riceviamo da voi, quindi noi siamo molto contenti e vi ringraziamo per questo. Allora, tanto di cominciare ti volevo ringraziare perché hai detto delle cose... molto interessanti e soprattutto eh, giuste e hai parlato del discorso di impressione che è giustissimo perché eh, non saltare al giudizio su una persona a prima apparenza è una cosa grandiosa io sono venuto qui da Taranto e una delle prime cose che ho detto è stato il fatto che Qui eh, in questo a Cosenza ho potuto imparare molto anche per il contatto con tante altre persone come te che eh, a un certo punto mi, han, mi hanno trasmesso qualcosa. Qui ci sono persone di, di un sacco di nazionalità, marocchine, tu vieni dal Senegal, ci sono persone che, che vengono dal Pakistan e, e così via. E mi hanno potuto eh, insegnare tante cose di cui io nemmeno ero a conoscenza. Quindi a cominciare, grazie perché ci stai trasmettendo qualcosa. Seconda cosa. il discorso del del fatto che oggi siete ospiti voi da noi, magari un giorno lo potremmo essere noi da voi, se già magari adesso non c'è già qualcuno già ospite da voi. E questa è una cosa molto importante perché tantissimi italiani purtroppo hanno dimenticato il fatto che come voi oggi siete ospiti da noi, noi un tempo eravamo ospiti dell'America, dell'America e di tanti altri stati, quindi eh, c'hai hai ricordato eh, una cosa che tante persone che io definirei ipocrite hanno dimenticato, quindi molto importante ciò che hai detto. Poi, volevo chiedere un'altra cosa, uh, tanto per cominciare, tu uh, in Italia sei stato uh, soltanto al sud o anche al nord? Sì, anche al nord. Eh? Sì, sì. Uh, siccome sei si stato anche al nord mi dici, velo, uh, in, in Italia c'è un, uh, diciamo, un una sorta di, di divisione una sorta di diciamo c'è l'idea mettiamo che eh, al nord la gente sia più fredda e meno ospitale mentre invece al sud la gente sia più calorosa e più ospitale tu che comunque sei stato sia al sud che al nord cosa ne pensi? cioè cosa hai vissuto eh, nel, nel nostro paese? Eh, visto Ho visto il film Benvenuto al Sud, eh? anche benvenuto al nord, quindi mi sono informato un po', mi sono impegnato un po' di poco. Per fortuna ho avuto la possibilità di vivere nel Veneto, precisamente a Mestre. Allora io anche quando ero più giovane, ho fatto 5 anni in Francia, quindi più o meno. Penso che l'umore nordista è determinato di più. Sono influenzato del, del, della, del, del, del clima, perché fa freddo. Non vuole dire che non sono cattivo, perché no? Perché io i miei documenti li ho avuti di là e ho trovato delle gente tipo Michele Boato, Maria, delle gente affidabili, estremamente generose. Veramente, però sono due realtà differenti, anche due modi di educazione differenti, perché possiamo dire che il nord è più... metropolitane metro quindi c'è più affluenza stranieri magari non di colore nero oppure di altri paesi sono più viste come città come si dice? come città più grande dove c'è più una grande confrontazione tra varie culture quindi ovviamente sempre, vanno sempre nelle, camminano nelle relazioni alzando la fre il freno a mano della macchina però non vuole dire che è cattivera penso, e penso che non, non lo è perché l'Italia, quello vogliamo, sud o nord l'impressione generale è che l'Italia è un paese accogliente e poi sempre la maggior parte lo, lo, lo dobbiamo dire, poi c'è chi che fa uso del fatto i immigrati a fini politici questo lo sappiamo, però la maggior, la maggior parte degli italiani hanno questa idea questa educazione di dare, di dare come si dice di, di accogliere l'altro, questo esiste, e veramente io sono un testimone di questo fatto. Poi il, il sud, diciamo che il sud è come l'Africa, più scendiamo dal meridione, più avviciniamo dal sud, siamo più allegri. Non è il colpo di no, è il colpo del sole, è l'adrenalina, che... oppure la melanina, che... Che, che come si dice, appena che fa caldo siamo tutti allegri, questo l'abbiamo ereditato, però non vuole dire niente. Possiamo fare in conclusione un giudizio globale che... un paese comunque, dappertutto andrà c'è dei problemi, però da questo punto di vista c'è tanto da fare magari, va bene non voglio monopolizzare il discorso perché è un discorso molto ampio eh? e poi, poi guarda, in realtà se vuoi puoi monopolizzare tranquillamente il discorso perché sì, sì, sì, a noi piace molto anzi, eh, riuscire a capire mh, una visione ecopolitica eh, di tante persone che magari noi con... Noi come italiani intendo eh, guardiamo come ai classici migranti con tutti gli stereotipi connessi e ignoriamo magari che ci sono persone invece che hanno in sé un progetto politico eh, oltre che di vita singola ma ci sono molti migranti, per esempio a Cosenza c'è Calafrica eh, che ha, eh, è un'associazione di eh, migranti e non che cerca di sviluppare un, un discorso politico, un discorso collettivo che mira allo stare insieme a conoscersi per sviluppare poi una risposta alternativa al sistema capitalistico, questo è quello che diceva Carlos Ora, magari dietro, secondo questo è il mio giudizio personale, eh, dietro, tutte, quest, dietro tutti gli stereotipi, dietro tutto eh, quello che sentiamo, leggiamo sui giornali i migranti, eccetera, eccetera, tutte queste immagini così, probabilmente il razzismo quindi Si nasconde in realtà una, um, un interesse politico eh, di un certo gruppo di persone. Magari la salvezza, come dicevamo quando c'è stato l'episodio di Rosarno, potrebbe essere proprio quella che viene dai migranti. Tu che, come la vedi? insomma I migranti possono, insieme agli italiani... nella grande famiglia umana, alla fine, eh, riuscire a, a elaborare un sistema diverso da questo che viviamo, che ci fa stare per le strade senza cibo, che ci fa stare eh, senza speranza per il futuro, che è il capitalismo che ci sta veramente mangiando la vita. Secondo te riusciamo a farcela? Secondo me hai fatto un'analisi una, una molto appassionante, eh? hai, hai detto proprio... hai il riassunto del mio pensiero però aggiungerò solo che ovviamente perché se, se facciamo un, un un piccolo analisi del del mondo globale, delle crisi che stiamo vivendo possiamo anche tirare molte le soldi. se vediamo la primavera arabo se, qual è stata la chiave La chiave, come si dice, la, la scintilla che ha dato fuoco a tutto questo rivoluzioni è stato Mohamed Boazizi, uno studente che ha studiato che non ha trovato lavoro e li hanno face, che faceva un commerciante ambulante come me. Che le hanno rubato le merci. Non volevo, magari, non volevo darci fuoco, però è stato un atto di ribellione. E se facciamo un anno più profondo, sappiamo che questo è paese, Ben Ali, l'ex presidente, era accolto qua in Italia con tutti i bracci aperti. Quando veniva facendo i suoi discorsi, lo facevano sembrare come un presidente rispettoso dei diritti umani, un presidente che pensa al suo popolo, pieno di giustizia, allora che non lo è. Quindi. Se vediamo, e sappiamo che questi tipi di, di, di sistema dittatoriale hanno un appare politico secretario molto forte attraverso i loro servizi segreti che controllano i media eccetera eccetera quindi da dove è venuta la soluzione dell'estero, da, da dove loro non se l'aspettavano eh, non se l'aspettavano quindi penso che se facciamo il, il paragone con l'Italia secondo me noi tutti quanti stiamo vivendo una crisi di valore perché ormai la democrazia come lo stiamo dicendo non esiste perché Jean-Jacques -Jean Rousseau il francese che ha fatto la teoria sulla democrazia quando la, la democrazia come lui l'ha definito non è come noi lo stiamo facendo perché la democrazia non può esistere a livello di più di un milione di persone per, per, per poter avere una democrazia vera lo possiamo sperimentare attraverso per esempio dei piccoli paesi di 3000 abitanti dove tutti quanti conosciamo e tutti quanti aspettano le regole qua oggi è una dittatura che stiamo vivendo il mondo del pensiero unico pensi uno se non sei fuori se non ti danno il microfono non passi alla televisione, non passi alla radio chi controlla i media eh, come si dice controlla, controlla tutto, tutto, tutto, tutto il potere perché il sistema liberalismo che vuol dire? il liberalismo non è niente altro perché il discorso è semplice se, se noi la, il popolo non comandiamo chi comanda? un gruppo di persone liberia facciamo uh, uh, come? Vendiamo tutto, eh, quindi, vendiamo anche la nostra libertà, vediamo il nostro tv, vediamo la nostra acqua, la vediamo a chi? A 10 gruppi di persone, ma, magari che, che, che, che detengono tutte le richieste del mondo nel, tra, tra le loro mani. Quindi, sacrifichiamo diamo il pezzo di, della nostra sovranità. E questo, ti posso dare un esempio: l'Unione Europea è una fregatura, tra l'altro. Se oggi, eh, se oggi eh, come si dice, la Corte eh, dei diritti umani si impone a livello dei 28 paesi come eh, dovete scegliere, come dovete trattare, per esempio, sulla questione dell'uomo sulla questione della croce, delle chiese. Ma chi siete? Questi giudici noi li conosciamo, no? Sono cristiani, non lo sappiamo. Come loro possono decidere su noi? La crisi che siamo vivendo, noi che cosa abbiamo fatto? Perché solo che Lehman Brothers, Goldman Sachs, hanno voluto, hanno creato tutto questo sistema, chi lo sta pagando noi? E nessuno si asarda a, a, si, si, si a alzare la voce, che la marciamo? Santoro come giornalista, l'abbiamo visto come è stato, non danno mai il microfono ai propri, quindi sappiamo che il, potore, il potere, confiscato tra, tra, tra, tra i mani di ultrapotere e sappiamo che anche le, le autorità religiose sono di corruzione, sono tutti corretti, c'è una corruzione a livello che noi popolo sincero che ormai se le siamo, abbiamo dormito fin, fino alla nascita fino ad oggi, che abbiamo fatto? Niente. Le gente tipo che oggi... che stanno so Mahatma Gandhi, questi personaggi famosi, che non hanno fatto niente di eccezionale, magari non è che sono diventati famosi perché hanno più conoscenze di noi, no, perché hanno creduto ai valori. Noi oggi, giovani, che a che cosa, cercano di farci credere, ai vestiti, al grande fratello, al calcio. Vedi, parli con i giovani, che cosa ti dicono? Ah, questo, la politica non devi dire l'affare dei deputati. I deputati non sanno neanche tu che, che stai facendo, non, sanno, non conoscono magari neanche che eh, nella, loro, nella città loro succedono certe cose. Quindi ormai come il sistema, questo qua, per forza, prima o poi, come si con, con, con, conoscerà la suo figlio, come lo diceva Carlo Max. Sì, per forza, per forza, perché? c'è un gran uh, uh, grande maestro senegalese che si chiama Shea Ahmed Jansi che dice che l'essere umano può negoziare tutto, tutto, tutto, tranne la sua libertà e noi la, la nostra libertà ce l'abbiamo eh, venduto, vai in Basilicata, hanno il petrolio, stanno morendo di fame Tutti i miliardi che ci sono, non, non può essere. Quindi sì, sì, se non ha detto un adagio semplice, allora quello che, che, che contro la tua vita, controlla le tue parole. Il vuolo si dice che que, l'ami, uh, quello che ti dà il cibo è il proprietario della, della tua lingua. questo La libertà è, è la cosa fondamentale che ognuno noi se lo vediamo oggi, non c'è più. Perché se tu domani ti alzi a, a, a dire una cosa che non va, beato a te, sei messo fuori. Se lavoravi faranno di tutto a metterti, a metterti fuori. Perché lo sappiamo, per confiscare la libertà della gente bisogna solo togliere i pezzi pubblici. la televisione, tutte le cose che noi abbiamo in comune, basta eliminarle, farle diventare private in mani di chi saranno, di un gruppo di un gruppo di persone che si comandano a noi, che quando vogliono aumentare la benzina lo fanno, quindi per chiudere la parentesi, per tornare agli immigrati, penso che gli immigrati hanno, hanno grande fortuna, perché il mondo com'è? Nessuno, a mio avviso, ha le chiave per risolvere i suoi problemi da soli. Se vediamo il mondo, come il mondo fino ad oggi, è sempre stato dei cicli infernali, cioè che periodicamente ci sono dei, dei modi di pensare che... Che, che si sono sviluppati, però si, si abbia, ab, eh, abbiamo, ci siamo resi conti sempre che hanno fallito. Finché non mettiamo nel nostro quotidiano la vita del, dell'essere umano al centro, il benessere dell'essere umano al centro della vita politica, della vita politica, le cose non andranno bene, perché ci, eh, eh, come mi, mi scappa la parola? noi viviamo non dobbiamo, come diceva l'altro non dobbiamo umanizzare gli animali e, e, e animalizzare le, le, le, le, le umane è e, e quello che stiamo facendo un giovane di 25 anni in Italia che, che speranza ne sono allora che l'Italia fa parte dei paesi più, di, più ricchi al mondo non è vero, il problema è che se le dobbiamo appropriare questo, questa libertà e poi cercare anche di, di, di mantenere Perché uno è, Iniziare a combattere. Uno e vincere, uno può sapere trattenersela. E in questo senso penso che gli immigrati, grazie all'esperienza loro, possono influenzare le nuove generazioni. A cambiare, perché penso che quelli che la gente di, quora, uh, di più di 40-50 anni, anni hanno già fatto la parte, parte loro: sono i giovani di 18 anni, 25 anni, 16 anni, che devono avere un'altra visione del mondo per poter magari. Scusate. <ride> il raffreddore il raffreddo è mio so quanto è il nome eh? che ce l'ho a 12 mesi su 12 quindi per tornare al discorso immigrati, secondo me voi italiani dovete avere un altro che avete di lettura su immigrati non vedere non lasciare da parte gli storici dei africani che è un paese dei paesi meno sviluppati, morti di fame, poverino, eccetera. No, perché dietro questi ragazzi qua sono ci sono delle grandi intellettuali, di genere, che si nascondono, però non ce ne diranno mai. Dei ragazzi che sono, che appeso loro, magari che i nostri dirigenti che non, no, no, no, visto che non se ne frega, sono più peggio dei dirigenti italiani, Io anzi non, non posso dire peggio, non, non è neanche paragonabile, perché almeno l'Italia è salvabile se ce la fa. Sono, sono un porzo di esperienza anche di umanità, di umanità perché l'essere umano puoi leggere tutti i libri perché quello che c'è nel tuo cuore se non è buono non sei, non sei niente puoi avere tutto il materiale però non stai bene e secondo me su questo punto di vista, che dovete cercare di entrare in profondità con loro magari troverai il perso cattivo anche il perso buono è là che secondo me ti aprirà piano piano a conoscere le cose in più in profondità e su questo penso che i francesi, anche gli americani sono dei modelli da, da seguire, che loro hanno saputo approfittare del, dei migranti, che non vedono il pezzo che viene da fuori, non vedono più le sue competenze, le sue capacità. Oggi se io, come sarei gallese, sì, Se ho la possibilità di creare un'impresa che può fare lavorare 10 italiani, 20 italiani, mi devono dare la stessa possibilità, per non penso in Italia che questa sia una cosa facile. No, perché di questo che si rubano il lavoro, no! Perché io ho la possibilità di leggere, di, di avere due modi di, di vedere le cose, perché ho girato il mondo. Quindi eh, dobbiamo più collaborare e lasciare a parte questo modo di vedere eh, questi poveri immigrati, no? queste gente qua sono venute perché eh, sono arrivati a un punto che non ce la fanno più devono saltare se no non muoiono ci sono tanti ragazzi che, che sono morti al mare eh, hanno preso per venire a Lampedusa è una strage, non lo dicono ti posso portare a Dakar dei quartieri dove vedrai una generazione di giovani di 18 anni che non esistono più che non sentono più che non abbiamo più le loro notizie Quindi più siamo aperti, più abbiamo questa umiltà, penso che potremo creare un dinamico, un dinamico che sicuramente, di sicuro al 100% cambierà l'Italia, perché le cose non possono che essere benefiche, perché siamo di fronte ai gente, di gente per bene italiani e penso che anche noi abbiamo lasciato il nostro paese non per il. Per, per qualcosa di brutto, però per il, per il bene, crescere su tutti i campi materiali, conoscenze, esper esperienze, quindi cerchiamo secondo me di, di andare su questa direzione, magari questo è un tema abbastanza vago, mi limiterò a questi punti, vabbè, anche se non sono stato forse tanto coerente, però Cerco, cercavo di esprimere solo un pensiero vago, grazie per No, no, no, sei stato proprio molto coerente invece, anzi, guarda, e quindi io sono rimasta molto colpita dalla tua profondità e a questo punto direi di mandare un po' di musica e ringraziamo il nostro amico che veramente... Egora eh, ci ha veramente spiegato tante tante cose e non è vero che sei stato incoerente, quindi per il momento ripassiamo un po' di musica e vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Transizione di Fase in diretta da Cosenza dall'area delle ex officine delle ferrovie della Calabria.